פרק ט. ומלכת שבה שמעה את שמע שלמה, ותבוא לנסות את שלמה וחידות בירושלים. בחיל כבד מאוד, וגמלים נושאים בסמים, וזהב לרוב, ואבן יקרה. ותבוא אל שלמה, ותדבר עמו את כל אשר היה עם לבבה. ויגד לך שלמה את כל דבריך, ולא נעלם דבר משלמה,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 אשר הביאה אל המלך, ותהפוך ותלך לארצה, היא בעבדיך. ויהי משקל הזהב, אשר בא לשלמה בשנה אחת, שש מאות ושישים ושש ככרי זהב, לבד מאנשי התרים והסוחרים מביאים, וכל מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה. ויעש המלך שלמה, מאתיים צינה זהב שחוט, שש מאות זהב שחוט, יעלה על הצינה האחת. ושלוש מאות מגנים זהב שחוט, שלוש מאות זהב, יעלה על המגן האחת. ויתנם המלך בבית יער הלבנון. ויעש המלך, כיסא שן גדול, ויצפהו זהב טהור. ושש מעלות לכיסא,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 על דברי נתן הנביא, ועל נבואת אחיה השילוני, ובחזות ידו החוזה על ירבעם בן נבט. וימלוך שלמה בירושלים על כל ישראל ארבעים שנה. וישכב שלמה עם אבותיו, ויקברוהו בעיר דוד אביו. וימלוך רחבם בנו תחתיו.